Antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi håller på och studerar patriarkerna i första Mosebok. Abraham, Isak och Jakob. Och... Det här är nummer fyra när det gäller Abrahams historia. Och Jakob, sonsonen och Isak, kommer in i bilden i det här programmet. Om jag sammanfattar så slutade vi förra gången med att Sara dog Abrahams hustru. Abraham bodde i Bersheba mitt i Israel, ungefär fyra mil söder om Hebron. Och det var i sin tur cirka två mil söder om Jerusalem. Det står att Sara var i Hebron när hon dog. Och där begravdes hon i en grotta och en lund som Abraham köpte av hetiterna som tydligen rodde över området, men som Abraham hade goda förbindelser med. Själv bodde ju Abraham i Beersheba och varför Sara var där, om han var med henne där eller om han eh, tog sig dit när han fick besked, hon dog ensam, vet inte jag, men, men det var ju ändå några mil mellan. Abraham, han var ju en pilgrim som bodde på olika ställen. Han hade fått löfte om att hans avkomlingar skulle bo och fylla hela det här landet. Innan jag börjar läsa kapitel 24 som vi ska börja i idag så lyssnar vi på Einar Ekberg i den fina hymnen Jag är främling, jag är en pilgrim. Jag är främling. pilgrim. Jag läser från kapitel 24. Överskriften är Rebecka blir Isaks hustru. Det här tycker jag är en av de finaste berättelserna att läsa. Det händer mycket och det är ett trevligt avsnitt. Alltså Rebecka blir Isaks hustru. Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren hade väl sinnat honom i allt. Då sade Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus. Den som hade ansvar för allt som Abraham ägde. Lägg din hand under min höfte var ett tecken på att det här var ett viktigt löfte. Lova mig med ed vid Herren, himlens Gud- och jordens Gud att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananerna som jag bor ibland utan att du går till mitt land och min släkt och där tar en hustru åt min son Isak Tjänaren sa det till honom Men om kvinnan inte vill följa med mig till det här landet ska jag då Föra din son tillbaka till det land som du har kommit ifrån. Abraham svarade honom. Se till att du inte för min son tillbaka dit. Herren himlens Gud som har tagit mig från min fars hus och från det land där jag föddes. Han som har talat till mig och gett mig sin ed och sagt- och dina efterkommande ska jag ge detta land. Han ska sända sin engel framför dig, så att du kan hämta en hustru åt min son därifrån. Men om kvinnan inte vill följa med dig, är du fri från denna ed till mig, för bara inte min son tillbaka dit». Då lade tjänaren sin hand under sin herre Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Tjänaren tog sen tio av sin herres kameler och gav sig iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Och en fotnot finns i texten här att När det gäller kameler det står så här att kamelen tämdes i nuvarande Turkmenistan under 2000-talet före Kristus och spred sig västerut och den omnämns i flera mesopotamiska texter från cirka 1700-talet före Kristus och det är ju ungefär den här tiden som vi läser om nu. Så står det, han styrde sin färd mot Nahors stad i Aram Naharajim. Och Nahor, hans eh, föddes stad där han bodde eh, långt tag, ur han ifrån från början, Abraham, och sen i, i eh, Ar Aram Naharjim Och... Eh, det var ungefär hundra mil från Berseba där, där Abraham bodde. Det var en lång resa. Jag läser vidare från efterversen. Där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll den tid då kvinnorna brukar komma ut och hämta vatten och han bad Herre min Herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa din nåd mot min Herre Abraham. Jag står här i vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Om jag ber en flicka, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och hon svarar, drick. Jag ger vatten åt dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Jag gör en kort paus där och kommenterar. Det här är ett fint exempel på att våga bedja konkret. Ibland ber vi så formlöst och vagt. Eh, Gud läser våra tankar. Men eh, det är bra ibland att konkret be. Och då vet vi ju att vi får ett konkret bönesvar om det händer. Så här står det i vers 15. Och det blev så att innan han slutade tala då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka Abrahams bror Nahors hustru. Det var en mycket vacker flicka. En ung kvinna som inte haft någon man. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sade «Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka». Drick min herre, svarade hon, och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sa hon, jag ska ösa upp vatten ut dina kameler också, tills de alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten och nöste så upp vatten åt alla hans kameler. Mannen tog henne under tystnad, för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. När alla kamelerna hade druckit tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikel och två guldarmband som vägde tio cirklar. Och han frågade, Vems dotter är du? Berätta. Finns det plats för oss i din fars hus över natten? Hon svarade honom, Jag är dotter till Betuel, Milkas son som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte, Vi har gott om halm och foder och även plats där du kan övernatta. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sade lova där Herren, min Herre Abrahams Gud som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min Herre. Herren har lett mig på vägen hem till min Herres släkt. Och flickan sprang hem och berättade allt sammans. Rebekka hade en bror som hette Laban han sprang iväg till mannen vid källan. Han hade nämligen sett näsringen och armbanden som hans syster bar. Och när han hörde sin syster berätta vad mannen sagt till henne gick han ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. Han sa det, kom in du herrens välsignade, varför står du här ute? Jag har gjort huset i ordning och det finns plats för kamelerna. Så kom mannen till hennes hem och man lastade av kamelerna och tog fram halm och foder åt dem och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Man satte fram mat åt honom men han sade Jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Laban sade sig det. Då sade han, jag är Abrahams tjänare. Herren har väl signat min herre rikligt och han har blivit en mäktig man. Han har gett honom får och kor, silver och guld, tjänare och tjänarinnor, kameler och åsnor. Min herres hustru Sara har fött min herre en son på sin ålderdom och honom har han gett allt han äger. Och nu har min herre bundit mig med ed och sagt, du får inte ta en hustru åt min son bland döttrarna till Kananén landet där jag bor, utan det ska gå till min fars hus och min släkt och där hämta en hustru åt min son. Då sa jag till min herre, men om kvinnan inte vill följa med mig, han svarade, Herren som jag har vandrat inför ska sända sin engel med dig. Han ska göra din resa framgångsrik så att du kan hämta en hustru åt min son från min släkt, från min fars hus. Först när du kommer till min släkt blir du löst från eden. Även om det vägrar att ge henne åt dig är du fri från eden till mig. Så kom jag idag till källan och jag sa det, Herre min herre Abrahams gud, om du vill, låt den resa jag gör bli framgångsrik. Jag står nu här vid vattenkällan. Om det kommer en någon kvinna för att hämta vatten och jag säger till henne, låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Och hon svarar mig, drick du, jag öser upp och dina kameler också. Låt det då vara den kvinna som herren har utsett åt min herres son. Innan jag slutade att säga så för mig själv kom Rebecka ut med sin kruka på axeln och gick ner till källan för att hämta vatten. Då sa jag till henne Låt mig få dricka. Hon lyfte snabbt ner sin kruka från axeln och sa Drick och jag ska ge dina kameler vatten också. Då drack jag. Och hon gav kamelerna vatten också. Så jag frågade henne, Vems dotter är du? Hon svarade, "Jag är dotter till Betuel Nahors son som föddes åt honom av Milka. Då satte jag ringen i hennes näsa och armbanden på hennes armar. Sen böjde jag mig ner och tillbad Herren och lovade Herren, min Herre Abrahams Gud, som hade fört mig på rätt väg för att få en dotter från min herres släkt åt hans son. Om ni vill visa min herres kärlek och trofasthet, så säg mig det. Om inte, så säg mig det så att jag kan vända mig åt något annat håll, höger eller vänster. Då sade Laban och Betuel, detta är från herren. Vi kan inte säga någonting till dig varken ont eller gott. Se, där står Rebecka framför dig. Ta med henne och gå så att hon kan bli hustru åt din herres son som Herren har sagt. När Abraham tjänare hörde det föll han ner på marken inför Herren. Sedan tog tjänaren fram silversmycken, guldsmycken och kläder och gav till Rebecka han gav också hennes bror och mor dyrbara gåvor och han och hans följeslagare åt och drack och stannade sedan över natten men på morgonen när de hade stigit upp sade han Låt mig nu fara till min herre. Men både Rebekkas bror och hennes mor sa det. Låt flickan stanna hos oss några dagar, tio eller så. Sedan kan du fara. Men han svarade dem. Håll mig inte kvar när herren nu har gjort min resa framgångsrik. Låt mig gå. Jag vill resa hem till min herre. Då sade det, vi kallade hit flickan och frågade henne själv. Det kallade till sig Rebecka och frågade henne Vill du följa med den här mannen? Hon svarade ja. Då lät till sin syster Rebecka och hennes amma resa med Abrahams tjänare och hans män. Och det väl signade Rebecka och sade till henne Av dig vår syster ska komma tusen gånger tio tusen. Din avkomma ska inta sina fienders portar. Så bröt Rebecca upp med sina tjänsteflickor. De red på kamelerna och följde med mannen. Och tjänaren tog med sig Rebecka och reste sin väg. Isak hade just kommit tillbaka från Belahairoj för han bodde i Negev. Mot kvällen när han gick och funderade ute på fältet såg han upp och fick se kameler komma. När Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren Vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade, det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak töstad. I sorgen efter sin mor. Jag tycker det här är en helt fantastisk berättelse. Och eh, det är lite österländskt att eh, samma sak sägs nästan en gång till. Först så får vi veta vad tjänaren upplever och hur han talar. Och liksom sätter på något sätt konkreta önskningar till Gud. Och sedan berättar han om det här med så gott som samma ord för Laban, Rebeckas syster och för deras mamma. Ja, det är en vacker, härlig berättelse. Jag läser lite vidare för här kommer lite noteringar om Abraham igen. Kapitel 25 Abrahams söner med Ketura. Abraham tog sig åter en hustru och hon hette Ketura. Hon födde åt honom Simran, Jokshan, Medan, Midian, Gishbak och Shua. Jokshan blev far till Saba och Dedan, och Dedans söner var Ashurena, Letusena och Leumena. Midians söner var Efa, Efer, Henok, Abida och Elda. Alla dessa var Keturas söner. Och Abraham gav allt han ägde till Isak. Men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor och medan han ännu levde sände han bort dem från sin son Isak österut till Österlandet. Abraham dör och blir begravd är rubriken sen. Abrahams ålder blev 175 år och i fotnoten står det Abrahams ålder blev 105 år han levde alltså cirka 2166 till 1991 före Kristi födelse. Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet och samlade sin till sitt folk hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan i Makpela mitt emot Mamre på marken som tillhörde titen Efron sohas son där på den mark som Abraham hade köpt av hetiterna begravdes Abraham och hans hustru Sara. Efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isaac, Och Isak bosatte sig vid Ber-Lahai-Roy. Och där kan man läsa till att det är platsen där Abrahams bihustru Hagar som blev mor till Ismail där hon mötte Herren och fann en källa när hon trodde att både hon och Ismail skulle dö. Och det här var ungefär åtta mil söder om Beersheba där Abraham tydligen bodde en god del av sitt liv. Det är vackert att se att Isak och Ismail, de hade vänskap. De begravde sin far tillsammans i grottan där han hade begravt sin hustru Sara. Som stjärnor i stora tal Är det löften Gud oss givit Ut i glädje, sorg och kval Handen satt. Små. Tack min Gud för trofasthet Kärlek som mig gränser fett Skulle jag ej tacka Gud som hans gud Stjärnor bringa bud Snart jag är i hemmet sköna Tack min Gud för vad jag fått Av din nåd i stordags Och sen finns det lite historik om Ismaels fortsatta historia och släkttavla. Och jag läser för det där också. Detta är Ismaels Abrahams sons fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna. Och sen så... Står det om hans söner och familj, och det var tolv söner som blev förstar för tolv stammar. Så står det i vers 17. Ismaels ålder blev 137 år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk. Hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur öster om Egypten där vägen går mot Assyrien. Det slog sig ner mittemot alla sina bröder. Och det här blev alltså så att säga starten på broderfolket. Eh, araberna, kan man säga, med modernt språk. Här får du höra en av mina sånger som bygger på en saltasalm. Det var ju torrt, det har vi som Isak bodde. Och här sjunger jag för dig Davids text, Gud du är min Gud, tidigt jag söker dig. Min törs, min själ törstar efter dig i ett torrt land utan vatten. Jag läser vidare det här, tycker jag, högintressanta stycket, kapitlen om patriarkerna. Och här står det som rubrik Isaks fortsatta historia. Esaus och Jakobs födelse. Nu kommer vi alltså in på Isaks fortsatta historia. Detta är Isaks, Abrahams sons fortsatta historia. Abraham blev far till Isak. Och Isak var 40 år gammal när han tog Rebekka till hustru: dotter till Aramen Betuel från Padan Aram och syster till Aramen Laban. Isak bad till herren för sin hustru Rebekka, eftersom hon inte kunde få barn. Och herren bönhörde honom. Så att hans hustru Rebecka blev havande. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes modeliv. Då sade hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och en annan översättning säger, varför lever jag då? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne. Två folk finns i ditt modeliv. Två folkstammar ska gå skilda vägar ur ditt sköte. Det ena folket ska bli starkare än det andra och den äldre ska tjäna den yngre. När tiden var inne för henne att föda se då fanns det tvillingar i hennes moderliv. Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. Det gav honom namnet Esau, det betyder Luden. Sedan kom hans bror fram och hans hand höll om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob. Och det står i fotnoterna här att Jakob betyder den som håller i hälen men även den som bedrar. Och så står det Isak var 60 år när de föddes. Så i 20 år väntade de innan Rebecka till slut blev gravid och födde Esau och Jakob. Och om man ser på kronologin så när Isak var 60 år och de här sönerna föddes då är vi framme vid cirka 2006 före Kristus. Vi lyssnar på Matta Svensson som sjunger Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En vacker vers och text. Från Saltaren, psalm 139. Det är intressant med hur Gud lägger ner anlag och tankar i våra liv innan vi ens är födda. För så var det ju med Jakob och Esau. Vi lyssnar. Thank mm -hmm. you. Då läser jag vidare från 27 versen och rubriken här är Esau säljer sin för, förstfödslorett. Pojkarna växte upp och Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en Stillsamman som höll till vid tälten. Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecka älskade Jakob. En gång när Jakob blev på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattad. Han sa till Jakob. Låt mig få äta av det där röda, de där röda där, för jag är helt utmattad. Och av det fick han namnet Edom, röda. Men Jakob sa, sälj först din förstfödslorätt till mig. Esau svarade, jag håller ju på att dö, vad ska jag då med förstfödslorätten till? Jakob sa, ge mig din ed på Först. Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. kommentar här. Det är väldigt svårt att förstå att Esau värderar förstförutslå så ytterst lite. Men Jakob och Esau var tydligen väldigt olika. Och Esau var tydligen duktig jägare och tyckte om, var häftig och när han blev hungrig så trodde han att han skulle dö och han sålde sin förstvurtslurett för en tallig soppa lite bröd. Ja, det är konstigt att förstå men han värdesatte inte de stora värdena och viktiga värdena i livet utan det som var för stunden tydligen. Kapitel 26- där, det är som en parentes därför att det här är en saker som händer innan eh, Isak eh, och Rebecka har fått sina barn. Eh, att det blir svält efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Och eh, Abraham under en svältperiod, flyttade också iväg till ett annat land. Och här kommer eh, Isak och upprepar sin fars handlingssätt. Eh, och eh, Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gerar. Där uppenbarade Herren sig för honom och sa... Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. För jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ed som jag gett din far Abraham. Jag ska göra din efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och jag ska ge dina efterkommande alla deras landområden. Och i din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Så stannade Isak i Gerar. När männen på frågade om hans hustru sa han Hon är min syster. För han var rädd för att säga min hustru. Han tänkte Männen här på platsen kan då slå ihjäl mig för Rebekkas skull eftersom hon är så vacker. Men när det hade varit där en längre tid hände det att Filistenas kung Abimelech tittade ut genom fönstret och fick se isaks kela med sin hustru Rebekka. Abimelech kallade till sig Isak och sa, hon är ju din hustru. Hur kunde du då säga att hon är din syster? Isak svarade honom, jag tänkte att jag annars kunde bli dödad för hennes skull. Då sa Abimelech, vad du gjort mot oss? Hur lätt kunde inte någon i vårt folk ha legat med din hustru? Och då hade du dragit skuld över oss. Sedan befallde Abimelech hela folket. Den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt. För Herren välsignade honom. Det var alltså en ovanlig skörd. Hundra fallt, hundra gånger, det, det kunde man inte få utan ett hundra Han blev en mäktig man och hans egendom växte mer och mer. Till slut var han mycket rik. Han ägde så mycket får och kor och hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans far Abraham levde, fyllde filisterna igen med jord. Abimelech sa till Isak, flytta bort från oss, du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak Grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans fars Abrahams tid, men fyllts igen av filisterna efter Abrahams död, och han gav dem samma namn som hans far hade dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Hedarna från Gerar började då tvista med Isaks hedar och sa: Vattnet är vårt. Därför gav han brunnen namnet Esek eftersom det hade grällat med honom. Därefter grävde Isaks tjänare en annan brunn men det började tvista om den också. Då gav han den namnet Sitna. Sen bröt han upp därifrån och grävde ännu en brunn. Den tvistade de inte om. Därför gav han den namnet Rebot och sa nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan växa här i landet. Därifrån drog Isak upp till Bersheba. Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sade, jag är din far Abrahams Gud. Var inte rädd, jag är med dig och jag ska väl dig och göra din avkomma talrik för min tjänare Abrahams skull. Då byggde han ett altare där och åkallade herrens namn och slog upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn. Abimelech kom till honom från Gerar tillsammans med sin vän Ahusat och sin befälhavare Pikol men Isak sa det till den, varför kommer ni till mig, ni som hatade mig och drev bort mig från er? Det svarade, vi har tydligt sett att Herren är med dig. Därför tänkte vi att vi borde ge varandra en ed och sluta förbund. Du ska inte göra oss något ont, liksom vi inte har ofredat dig, utan bara gjort det gott och låtit dig gå i frid. Du är nu välsignad av Herren. Då ordnade Isak en festmåltid för dem och det åt och drack. Det steg upp tidigt nästa morgon och svor varandra eden. Sedan sände Isak iväg dem och det gick ifrån honom i frid. Samma dag kom Isaks tjänare och berättade för honom om brunnen som de grävt och sa det till honom, vi har funnit vatten. Och han kallade den Shiba och därför heter staden Beersheba. Det betyder ed och edsbrunn. Och så en liten avslutande Fotnot kan man säga, Esaus hustrur. När Esau var fyrtio år tog han till hustru Judith, dotter till hetiten Beri och Basemat, dotter till hetiten Elon. Men det blev en hjärtesorg för Isak och Rebek. Och där slutar kapitlet och vi slutar läsningen. Jag bara kommenterar att Esau han visar mer och mer förakt för familjen, Guds plan och Guds vilja. Eh, så att... Eh, det som Gud sa till Rebecka när hon väntade barn och det var jobbigt med graviditeten den äldre ska tjäna den yngre det var Guds utväljelse Guds kallelse Här spelar jag som avslutning en sång med Evie och Pelle Karlsson Vart leder vägen men jag ber en bön för oss. Låt oss inte förakta Guds plan, Guds vilja och de andliga frågorna. Tack Herre för lärdomarna i ditt ord. Tack för den spännande berättelsen om patriarkerna. Välsigna mina lyssnare, var med dem var och en. Och hjälp oss som tror på dig Herre att... Gå din väg att söka din vilja. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen i nästa program. din undervisning hela dagen begrundar jag den vad ljudligt du ord är på min tunga sötare en honung i min mun vad jag älskar din undervisning hela dagen begrundar där jag den var ljuvligt i tår där på min tunga, sötare en honung.